Nyolcadik fejezet Megérkezem az apró kelethamtoni bírósághoz, és a parkoló egy kocsikból álló szarcunamihoz hasonlít, egy olyan hatalmas Walmart bevásárló központ stílusúhoz. Mindössze csak annyi kell, hogy egy bevásárlókocsi beszaladjon a bérelt kocsimba, és az összehasonlítás valóságos lenne. De szerencsémre ma már másodjára, harmadjára, ha a fánkjaimat is számoljuk, sikerül kifognom egy újabb bejárati ajtóhoz közeli parkolót. Valójában a bedrogozott és bajos ébredés ellenére olyan szerencsésnek érzem magam, hogy fontolgatok egy utat vegazba. Aztán újra gondolva a két parkolóhely és a fánk nem igazán képeznek változást az élethosszígtartó tartóba szerencsém vonzásában, ami miatt tulajdonképpen itt vagyok, felkészülve arra, hogy egy kicsit megfúrjam Alexandrát. Soha nem vallottam azt, hogy a szerencse segít a válaszokhoz. A fánkok egy másik sztorit képeznek. Ezek toleranciához vezetnek, amire szükségem lesz Alexandrával, és ezért ragadom meg a zacskót a hátsó ülésről, mielőtt a bejárati ajtóhoz mennék. Amikor bent vagyok a bíróságon, gyorsan körültekintek az unalmas előcsarnokon, ami újra emlékeztet arra, hogy egy városhoz képest, amely úszik a pénzben, Ebből semmi sem látszik ezen az épületen. A padló sima fehér csempe, a falak kopottak és fehérek, a recepciós asztal sima világos fa, a szemüveges fiatal csaj az asztal mögött annyira félszeg és esetlen a belépésem miatt, hogy egyértelműen újonc és még mindig könnyű, egyszerű melót kap. Segíthetek? kérdezi. Nem, mondom, és mert talán lelassítana ha nem ezt tenném, felemelem a kabátom és megmutatom a jelvényemet a csípőmön. Ismerem az utat. Elindulok, és miért ne tenném? Egy jaru sincs a környéken, ami nem igazán okos húzás. Meghívást jelent a bajkeverésre valakinek, aki nyíltan őrült, vagy még titkolt őrült, mint jó magam. Sajnos ez a hiba az apám és a bátyám felelősségére tartozik, de ahogy befordulok a folyosó végén, a recepciós rész mögött egy pillanatra örömmel tölt el a jelenlegi hülye állapot. Zavartalanul megteszem a hosszú utat, elhaladok rendszertelen irodák előtt, amit figyelmen kívül hagyok, abban a reményben, hogy nem fogom hallani a nevem. A szerencse még mindig velem van. Addig az ajtóig megyek, amire az van írva, városi ügyészség, és anélkül, hogy bárki is a nevemet kiáltaná, vagy bármilyen más nevet, ami azt illeti. Valami egyszerű irodának tűnő munkaterületre lépek be, középpen recepciós nélkül, féltuzadt ajtóval, ami patkó alakot formál. Meglepetésemre Alexandra neve tőlem a közvetlenül jobbra elhelyezkedő ajtóm van, ami elárulja, hogy most ez az állandó helye, és egy furcsa felállás szavfolk helyettes államügyészének. De így van sok más dolog, beleértve a helyi áldozatok boncolását is, amelyet itt végeznek inkább, mint valami más főhelyen, ahogy a megszokott procedúra lenne. Úgy tűnik, hogy ez a város más állami hivatalokkal olyan sok mindenben és sokféleképpen működik együtt, hogy ez nem teszik alkalmassá a kialakult érvényes hatósági eljárásokat. Megörülve annak, hogy még több szerencse pártolt mellém, nyitva találom Alexandra ajtaját amit meghívásnak veszek, és elfogadok. Belépek az irodájába, ahol egy üvegasztal mögött ülve találom, ami kitűnik ebben a piaci irodában. Jó messze van attól a menhetteni sarok irodától, amiért mindig küzdött. Egy nagy levegővétellel felnéz azokból a papírokból, amiket épp tanulmányozott, szívalakú arca feszesre húzott a konyba fésült frizura alatt, a szemöldöke magasan van, és ennek az előnytelen kombinációnak ellenére még mindig csinos, őzikeszerű barna szemei és csontszínű bőre van. Rohadtul túl csinos az olyanoknak, mint Eddie, az biztos, de ahogy már régen is megtanultam, a leginkább elbaszottak a fejben. Lájlá! Sóhajtja előrehajol, mintha a nevem egy titok lenne, a jelen létem botrányos. Még mindig ez a nevem. Mondom, elfoglalva a széket az asztala előtt, és felemelem a dobozt. Fánkot? Mit keresel itt? Kiszemelek egy bevont gyönyörűséget, és felemelem. Fánkot eszem. Leteszem a fánkos zacskót. Venned kellene egyet, mielőtt mindet megeszem, és van egy ebéd ebédmeghívásom, ami problémát jelenthet. Harapok egy falatot. Istenem, ezek nagyon jók. Magam mögé nyúlok, és becsukom az ajtót. Egyél egyet, nógatom. Pár perc múlva lesz egy találkozom. Van egy gyilkosságom, amit meg kell oldanom, és te kapcsolatban vagy a gyilkossal. Mi fontosabb bennél. Milyen gyilkosság? A lefejezések tegnap estéről? Ez nem a mi hatáskörünk, is, nem vagyok kapcsolatban senkivel. Rám szegezi a tekintetét. Megmondtam Eddinek is a bátyádnak, hogy ként mendesz túl okos ahhoz, hogy megölje azokat az embereket, és elvezesse az ajtajához a törvény embereit. Biztos vagyok benne, hogy kén értékeli, hogy a védőangyalát játszod, de én azokról az esetekről beszélek, amit mindenki megpróbál vúcra terelni. Befejezzem a fánkomat, és a kibontatlan üveg vízre mutatok az asztalán. Nem bánod? Vúc bevallott mindent, aztán megölte magát. És a te véleményed? Kérdezem, és mivel nem szól semmit a vízre, úgy veszem, megengedi. Így kinyitom. Vallomást tett? Ismétli meg újra, türelmesen vár, amíg meghúzom a vizét és leteszem az üveget. Milyen régóta vagytok házasok Eddivel? Kérdezem, felrakom a lábaimat az asztalra, bokánál keresztezve. Két éve? Ami azt jelenti, hogy Jensen Michels ágya után egyenesen Eddiébe bújtál. Beszéljünk nappalról és éjszakáról. Milyen volt ez neked? Eddig egy jó képű pasi Lailah. Nem emlékszem, hogy véleményeztem volna a külsejét, de bármi legyen is az, egy csekfej. Mikor lett a te eseted? Rögtön azután, hogy elmentem, vagy mikor? Előtte. Tényleg, és gyenzen előtt vagy után? Előtte, de nem voltunk kizárólagosak. De nem mondtad el nekem, mutatok rá. Nem akartam neked csalódást okozni, ha nem jön össze. A padlóra rakom a lábaimat, és a szemébe nézek. Miért téged hívott, Vúc, hogy felvedd az első vallomását? Elmondtam, hogy miért a vacsoránál. Vacsorán az apám házában, mondom. Ez igaz. Elvoltam voltam foglalva azzal, hogy az apám házában vagy, és Eddi a férjed. Mondd el újra. Most éppen kihallgatás alatt vagyok? A főnökön púpa hátamon. Jelentést kell írnom, Alexandra és ha csak egy hiányos lyuk van benne, mindannyian bajban vagyunk. Igazságot kell szolgáltatnom, és át kell vennem az ügyet, és a férjed, a bátyám és az apám eszüket fogják veszíteni. Az ajkai összeszorulnak. Igen, elfogják, de az, hogy vúcs hozzám jött, egyáltalán nem olyan furcsa. A kerületi ügyész kihelyezett hemtomba, rögtön azután, hogy elmentél. De készítek még pár random beugrós munkát az egyik fő hírállomáson, New York city kívül. Most esik le, hogy nem adta fel a menhetteni sarok irodáját. Úgy tervezi, hogy az apám kíséretének részeként megy oda. Inkább ő, mint én. Addig, amíg az út nem vúcs sírján vezet keresztül, elítélni őt gyilkosságért, amit el sem követett. Van valaki vúcon kívül, aki csak így véletlen módon vallott neked? Nem. Ő az első. Sok ember jön a bátyámat is az embereit megkerülve hozzád? Nem, de a TV szegmensek egyre népszerűbbek. A tekintetem a kék mappára téved, ami az asztalán fekszik, a szemem összeszűkül a címkére, a mappán, amin az olvasható. Púcser. Mielőtt a szemem visszatalál hozzá, miért? kérdezem. Üldözöl egy embert, aki az apám kampányát finanszírozta? Természetesen nem. Segítek az apát kampányában, és ő a fő hozzájáruló. Természetesen ő is, az apám is. Még mindig beszélsz ilyen zennel? Elfehéredik. Mi? Nem, házas vagyok. De a szeme a kezére téved, és ezzel elárulja magát. Ezt csinálja, amikor hazudik. És túlléptél a határon, mondja, miközben újra rám néz. Ugrálsz az ide nem tartozó témák és a között, hogy ostorozz engem. Tényleg? Nem ide tartoznak? Természetesen nem. Az egyiknek semmi köze a másikhoz. De igen, két dolog különösen, te és én. És ezzel fogom a fánkos zacskómat és a vizét, felállok és elmegyek. Három perccel később a bérelt kocsimban vagyok, bámulom a bíróságot anélkül, hogy ténylegesen látnám. Ideges volt. Talán azt feltételezi, nem néztem jó szemmel a szerepét az apám kampányában, miközben nem ő az, akit nem nézek jó szemmel. Porcser az, amúgy sem vagyok biztos, hogy erről lenne szó. Nem vette le rólam a szemét, miközben Pócserről beszélt. Akkor tette ezt, amikor Jensen Michaelről beszélt, aki vele volt, miközben engem megtámadtak.